здригається надто часто. Здригається так, що ось-ось випорсне з рук, і руки нестримно метнуться за труною. Жінку не треба. Вам зненацька крутить сказати їй втішне слово? Підійти отак близенько до людини і так сказати, це її, мабуть, трохи отверезить. Підійти і сказати дуже просте. Щиросерде слово. Це її, мабуть, трохи підсилить. І хоч ви знаєте, що цього не зробите, але через якийсь час, перемігши вагання, ви сходите вниз і, проминувши паркан, наближаєтесь врешті до народу. Якраз останній промовець скінчив своє слово. Якраз починають забивати труну. Оті особливі глухі удари у вічність. І ви чуєте, як жінка безнадійно скрикує, обриваючи фразу «Ромінчику мій, пожди, я ж тебе так!» У натовпі здіймається раптове замішання, потім настигає раптова коротенька тиша, вона знепритомніла. Саме цю мить, коли ви Механічно потяглися вперед, щоб допомогти жінці. Комусь з оркестрантів Либонь наступають на ногу, бо він, болісно скинувши тихенько, проте заскалено міцно кидає лайку. Та одразу ж завихрюється грім фанфар, поглинаючи все, і несподівану лайку, і гомін юрби, і шум землі, що вже поспішно сиплеться на домовину. Трохи згодом ви помічаєте, ще не встигли зарівняти землю, а добродушний чолов'яга, полишивши заступа, хуччі підбіг і простягнув руку. Дозвольте, щоб пом'януть. Еге ж, хіба він вам не, не подобається? Цей безпосередній чолов'яга в рябенькій сорочці, що просить на Могорич. Він має рацію, адже трапилась звичайна історія. Звичайнісінька собі історія. Померла в місті людина. І чолов'яга, мабуть, не сумнівається, що місто за цей час уже встигло народити принаймні двох нових. Так чому б не хильнути за такий гарний кінець, що завжди є новим гарним початком? Ви пам'ятаєте, в Юрбі снувалося, вона його так любила. Вони щойно подружилися. Він узявся будувати якусь нову велику будівлю і впав з тих рештувань, що сам поставив. Упав з рештувань, що... Вломилися. А вона сердешна так, ви пам'ятаєте? В юрбі, здається, називали ім'я людини, що впала з власних рештувань. Воно своїм співзвучим, здається, нагадувало прізвище якогось українського поета-лірика, хоч померлий і не був поетом. А втім, ви забули його. В юрбі навіть хтось іронічно сказав, цікаво. Що б то була за будівля, коли таке лихе криштування? Містере Профане. Ваше місце, де сидите, ваша кімната, що нагадує маленьку гостинну станцію десь у степах, цього разу вже сповнена світанкового трепету. Плинної ви розчиняєте праве вікно і одгортаєте віти яблунь. Спробуйте цього запашного трунку. Ви нахиляєтесь і ловите устами незрівнянні струмені, що ними тече голубий світанок. Ви п'єте з насолодою голубі струмені і ледве вірите, що ви такий Багатьущий Володар. Адже повз ваше вікно пливе напій, якому не можуть.